Ця форма соціальних відносин, як і всяка інша, не з'явилася як інституція цілком зорганізована, а властива людській породі, надана їй ззовні, але як звичайна другорядна інституція, що розвинулася з примітивних, дуже старих форм, відповідно до нових економічних, політичних та релігійних умов що їм мусило підлягати людство, а в різних частинах землі та в ріжні епохи свого розвитку. Але досліди над еволюцією родини ще не зовсім повні, і питання ще не досить з'ясоване в усіх своїх основах, і не так докладно, як то було б бажане. Відколи в примітивних громадах почали заводитися первісні елементи – Регламентації шлюбних відносин шлюб скрізь відбувається в супроводі ріжних обрядів та церемоній, а з характером запозиченим у релігійного культу або у звичая, а то часто в обох разум. Певна повага до давни. Повага, що її заховують взагалі всі народи а також бажання певною урочистістю надати цьому договорові шлюбної вірності більшої важливості, що є майже у всіх народів, мають своїм наслідком те, що до всіх цих шлюбних церемоній домішується елемент історичний і навіть передісторичний, який репродукує в більш-менш драматичних формах примітивний спосіб складання шлюбного договору. Отже, майже у всіх народів знаходимо в шлюбному ритуалі сліди ендогамії, матріархату, екзогамії, а також наподоблення умикання та купівлі молодої, як вона противиться тощо. Часто всі ці акти наподоблені з вірним захованням етнографічного характеру епохи, що до неї вони стосуються. Так само це помітно і щодо епох пізніших, які вже теж пережив даний народ, що його спостерігаємо. А в цих різноманітних особливостях, серед яких часто трапляються риси і випадкові, що прийшли ззовні, знаходять також дорогоцінні вказівки на прогрес цивілізації та культури даного народу, як от, наприклад, вказівки на умовини громадського та родинного життя жінки тощо. А з другого боку, шлюб санкціонувала релігія. Шлюб у всі епохи йшов у супроводі певних церемоній культу, які незалежно від змін релігії і далі затримувались і з незвичайною відпорною силою переходили через усі історичні фази. Тому в шлюбних обрядах ми знаходимо спочатку елемент літургічно-драматичний, що виявляється в ріжних священних актах, як спів, танці тощо. Далі. Ми бачимо в них більш-менш виразні сліди жертв та молитов, чи то в формі хвали, чи то в формі прохання, адресованого до божества. Іноді це виявляється в актах, що мають своєю метою захистити молодих від нещастя та всякого лиха в житті. До цих двох елементів, найхарактеристичніших для шлюбних обрядів – Треба ще додати елемент міфологічний, що виявляється в наближенні шлюбу до поетичних концепцій природи, та елемент символічний, що виявляється в не менш поетичних порівняннях та наближеннях між ріжними особами та їх взаємовідносинами і ріжними істотами з царства тварин та рослин. Співи, що супроводять шлюбні церемонії, становлять дуже багату літературу, яка, висвітлюючи в повній зазначенні церемонії, разом із тим, якщо вона науково оброблена, стає невичерпним джерелом матеріалу для археологічних, історичних та соціологічних розвідок.